Темата усещане за несигурност, анализ и репортаж от, от Гей Прайда, която обявих в началото, ще преместим за следващо издание на до обед в четвъртък. А сега поглеждаме към нещо също толкова важно. Трета от три вечери с Хавел. Това е част от дарителската кампания «Беседа» по проекта «Художествен синтез. Сърцето пътува», посвятен на големия драматург, съвременен мислител и европеец Вацлав Хам. Какво предстои днес вечерта, ще разберем от Петър Стойнов от Софийския дискусионен форум, ангажиран в инициативата за площада на името на Вацлав Хавел и скулптората там. Здравейте, Петър! Здравейте! Кажете ни какво ще включва вечерта с Иза Хавел днес в Чешкия център? Ами, днес е третата вечер от поредицата вечери с Хавел, които инициирахме в началото на месеца. И провеждаме в отделни културни пространства в София. Днес от 18.30 в Чешкия културен център те ще бъдат домакини на тази среща, както беше и най-логично всъщност. Ще, ще бъде представена пьесата Аудиенция в формата на театърна маса с участието на актьорите Стефан Стоянов и Денис Христофоров. И след нея ще. Прожектираме късометражният документален филм «Човешкия глас» на режисьора Ники Гундеров а, с участието на актьора Симеон Владов, в който можем да си припомним някои от нещата, които Хавел направи за тази част на Европа. А по-късно и за цяла Европа. А в края на вечерта ще направим кратка беседа да така да разкажем на нашите съмишници до стигна кампанията, защото тя наистина напредна твърде много през последния месец. Е, оставам на страна съгласователните процедури, които минаха от 6 комисии възможни, пет комисии в е, Солична община и други контролни органи. Е, е, проектът беше одобрен. Uh, премина тези, така да ги наречем, препятствия. Това е чудесно, uh, да... а от тук нататък какво предстои? От тук нататък предстои на така допълване на, на, на бюджета, който сме си поставили за цел, за да можем да осъществим цялата тази финална права uh, на това съвсем не кратко наше, което започна още 2017 година. През 2020 имахме вече наименован площада. След това беше реконструирано това малко прекрасно място в София. И ето сега финалната права е. Скулптурата е готова. Тя чака в ателието на а, професор Курге Бауър в Прага. А, между другото, за широката публика, която не е запозната с темата, Бих искал да кажа това, че професор Курт Гебауър, освен че университетски преподавател и известен скулптор в Чехия, той всъщност е направил основната фигура, която се намира в Пяцетата на. Народният театър в Прага. Там е голямото червено сърце, което знаем на Хавел. И а, така, едно място, което пражани могат да отидат, когато, когато се сетят за Хавел, когато а, така, живеят с мислите, които той Проповядваш. Сега наричат Хавел а, мярка за морален авторитет. И тук а, ще цитирам с удоволствие Пламена Сенов, авторът на рубриката Великите европейци, колегата от Плодив, който напусна този свят преди месец, прочутия драматург, дисидент, затворник на комунистическия режим, така го определя той, така го определя той Хавел, демократ по натура, президент на Чехия по съдба. И нормален човек с много любов в сърцето, наречен Вацлав Хавел. Край на цитата. Ние знаем, че независимо, че Вацлав Хавел влезе в политиката и то на толкова високо ниво, той остана морален авторитет. Какво според вас а, го прави възможен? Ами, да, вярно е това, което цитирахте и казахте за Хавел. Той всъщност по-скоро. За мен остава един изключителен драматург и, и чудесен а, творец. Впоследствии обаче наистина той, той му се наложи да стане президент и, и беше успешен президент, освен две, два мандата на Чехия и, и, и един мандат в още Чехословакия. Цялото време Хава обаче не изневери на принципите си. Той не изневери на. Това мото, което сме свикнали да чуваме най-вече около неговото име, а именно истината и любовта ще наделеят над лъжата и омразата. Този човек за миг, за миг не загърби принципите си, не, за, не загърби ценностите, в които вярваш. това е важно. Добре, аз ви благодаря Петър Стойно, Софийски дискусионен форум. Днес от 18.30 в Чешкия център, аудиенция третата от три вечери с Хавел.